Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa bihi Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh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 muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala Di dalam sebuah hadis riwayat daripada ummin mu'minin Safiyyah binti Huyay radhiyallahu anha kata dia kana Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtakifan fa ataytuhu azuruhu lailan فحدّثه، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر الرجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرد wa inni khashitu an yakhzifa fi qulubikum ma sharra aw qala shay'an aw kama qala muttafaq alayh hadis ni riwayat daripada seorang isteri nabi yang bernama safiyyah binti huyay kata dia pada satu malam nabi sallallahu alaihi di masjid ini isteri nabi menceritakan kata dia nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam tu nabi tak tidur di rumah nabi i'tikaf di masjid maka kata dia oleh kerana malam tu malam gilir dia ha? dia isteri, nabi ada ramai isteri malam tu gilir nabi bermalam di rumah dia dan nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid katadafa ataituhu azuruhu lailan maka aku mendatangi nabi aku ziarahi nabi pada malam itu ditengok nabi di masjid fahaddatsuhu aku sembang-sembanglah dengan nabi masa di masjid thumma qumtu li anqalib lepas tu aku pun bangun nak balik rumah mudah faham cerita, kan? nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di masjid Isteri dia pergi turut, tengok Tengok Nabi dia ada di masjid Nabi dia ada Kemudian dia bersembang sikit dengan Nabi Lepas tu dia kata tak apalah Dia dah nak balik dah <tuh> Maka Nabi SAW Bila isteri dia kata nak balik Maka dia ikut Dia bangun, dia ikut sama-sama dengan isteri dia yang nak balik ni sama duk berjalan dengan isteri dia dalam gelap malam itu famarra rajulani minal ansar radhiyallahu anhuma tengah nabi duk berjalan dengan isteri dia dalam kegelapan malam ni tiba-tiba lalu dua orang laki-laki sahabat ansar falamma raaya an nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a bila depa nampak kelibat nabi SAW dengan satu perempuan depa pun buat-buat langkah cepat-cepat nak lari daripada situ begitu. Nabi SAW alaihi wasallam jalan keluar daripada masjid berjalan sama dengan isteri dia. Bidionmu, pite serempak dengan dua orang sahabat Ansar dalam malam tu depa nampak macam nabi, nampak macam nabi dengan satu perempuan. Depa asra, dua-dua ah, ni cepat berjalan cepat, seolah-olah nak lari daripada nabi SAW alaihi wasallam apa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bila tengok keadaan macam tu Nabi kata Nabi kata ara ala rizlikuma ai Nabi kata jalan jalan pelan lahan sikit Kau dah buat lagu terkejut nampak hantu nak lari lagu tu Jangan jangan dah buat kalut macam tu Nabi kata jalan macam biasa lah jalan cepat-cepat Inna Safiyatu bintu Huyai Nabi kata ni sebelah aku ni isteri aku Safiyah bin Huyai Nabi kata macam tu Faqala, dua sahabat ansar yang nampak Nabi lepas tu macam nak lari ni. Bila dah Nabi kata macam tu. Dia pun katakan Nabi. Subhanallah ya Rasulullah. Dia pun kata maha suci Allah ya Rasulullah. Maksudnya kami tak, kami tidak berniat buruk macam tu. Bukan kami nak kata kamu ni duduk dengan mana-mana perempuan lain dah bukan kami tak ada niat macam tu tak ada niat nak kata nabi ni pi buat kerja tak elok dengan satu perempuan lain kami tak ada niat macam tu subhanallah maha suci allah kami tak ada ingat macam tu nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna asyaitana yajri min ibn adama majrattan nabi kata dak buka apa nabi kata aku nak peringat nak apa ingat sebab syaitan ni tang mana ada darah tang tu ada dia dalam badan kita ni ada darah. Sang mana ada darah, tempat tu syaitan boleh duduk. Nabi kata aku bukan buruk sangka dekat kamu, tapi aku takut kamu teringat tak elok dekat aku. Nabi kata macam tu. Wa inni khasyitu an yakhzifa fi qulubikum ma'ra. Nabi kata sesungguhnya aku takut. Takut-takut pokok -takut kalau syaitan tadi ni lempak sesuatu yang tidak baik di dalam diri kamu terhadap aku. Nabi kata, Hadis itu, hadis fahih. Mutafakun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda yang macam ni berlaku dalam masyarakat. Kan? Jadi ada nak abang-abang kan? Benda macam ni berlaku dalam masyarakat. Kan? Riuh lah. Riuh. Bukan tak kenal, dok kenal lama dah. Tapi bila dengar, riuh lah. Bukan tak tahu. dok tahu lama dah. Tapi bila dengar, riuh lah. Maka dia memailah macam-macam tanggapan yang bukan-bukan, buruk sangka, nak marah, berbaik, tak upi mengaji dah, muka dia pukul tak mahu tengok dah, dan sebagainya. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang kita tidak mampu nak menjelaskan semua benda secara detail kepada orang atas sebab-sebab tertentu. Tapi kalau sekiranya benda ni boleh difahami oleh orang, tidak jadi masalah. Allah subhanahu wa ta'ala dah sebut jelas. Malam yang menjadi masalah pun kita baca ayat ni. Kita baca ayat ni. Setak-setak kita baca ayat tu selalu. Allah kata, وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Kita setak-setak baca ayat tu langsung dah dan ini haza sirat dan sesungguhnya jalan aku ni jalan Islam ini ini jalan lurus fattabi'u Tuhan kata ikut Islam jangan ikut yang lain. baca dah hatok Allah Subhanahu wa taala dihabak lego tu tak sang fikir lain dah Wahana Hazrat Mustaqimah dan sesungguhnya ini Islam ini ini jalan yang lurus. Fathabi'oh ikut Islam. Walakat tabi'oh subuh. Kamu jangan cuba nak ikut jalan-jalan lain. Kalau kamu ikut juga fathar raka bikum ansabile. Kamu akan berpecah, kamu akan sesat daripada jalan kebenaran jalan dia. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah selayak tapi kemana? Kita duduk atas jalan Islam, kita tak pergi ke mana. Maka jangan gempak dengan benda-benda yang seumpama itu. Tolong abang-abang. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita banyak tentang benda-benda macam ni. Benda asalnya tidak ada apa-apa. Kemudiannya menjadi fitnah. Kemudiannya ditopok tambah fitnah itu sehingga menjadi sesuatu yang cukup besar. Yang akhirnya membawa kerugian. ...kepada perjuangan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran... ...A'uzubillahiminasyaitanirrajim... ...hammazin... ...masya'in binamin... ...sadaqadzahul azim... ...surah Al-Qalam ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala kata... ...jangan kamu ikut, jangan kamu patuh. ...hammazin... ...orang yang suka mengumpat, mencela mereka-reka cerita... Yang mereka ini binami, mereka mereka cerita dengan tujuan untuk mengatu domba, nak melagu-lagukan orang. Banyak ayat dalam Quran Allah Subhanahuwataala peringat kita tentang benda-benda macam ni. Injaa'ukum fasikum binabaid fatabayyano. Selepas cerita di muslih seberang Jaya dua malam lepas, bagaimana iman asyafiy? Imam Zahak kita kena Kena Satu orang manusia yang umur 9 tahun Sudah hafaz 30 juzuh Qur'an Bukan sahaja hafaz Qur'an Bahkan bila-bila masa siang malam tengah malam Pergerak dia dia boleh baca Qur'an Dia boleh buat peluang apa ayat Yang ada kaitan dengan hukum-hukum dalam Qur'an Umur 9 tahun 10 tahun sudah hafaz kitab Al-Muattaq Kitab yang ditulis oleh Imam Malik Dia apai hafkan, dia arfin Word by word, dia boleh apai Umur 15 tahun Pihak berkuasa Madinah mengisytiharkan Imam Syafi'i boleh mengeluarkan fatwa Untuk pakai oleh seluruh penduduk Madinah Imam Syafi'i yang mempunyai rekod begitu punya cantik Ketika dia duduk di Yaman dia difitnah Imam Syafi'i yang mempunyai ilmu yang sehebat itu Yang menjaga diri sebegitu rupa Dia boleh difitnah Orang fitnah dia sebagai pendokong Syiah. Dia ditangkap oleh Gubernur Yaman Dia dipenjarakan Tangan dan kaki dia dirantai dengan rantai besi Dia dibawa daripada Yaman Dibawa untuk, untuk nak mengadak khalifah Bani Abbasiyah yang kelima pada masa itu, Harun al-Rashid. Dia dibawa daripada Yaman nak pergi ke Baghdad, nak jumpa Harun al-Rashid. Dua bulan perjalanan, berjalan kaki rendah padang pasir dalam keadaan tangan dan kakinya berantai. Bila sampai di depan Harun al-Rashid, luka bekah gari, bekah rantai tangan dan kaki ini dah jadi darah bukur kematulah luka tu dua bulan dia dirantai dan dipaksa berjalan di tengah padang pasir yang kering kontang ni. bila sampai di depan Khalifah depan Harun al-Rashid dia masuk mengadak Harun al-Rashid tu dia bagi salam Assalamu Assalamualaika Ya Amiral Mu'minin wa Barakatuh dia kata Harun al-Rashid bila dengar macam tu turis kata dekat dia dia kata, wahai imam, kenapa kamu bagi salam tidak mengikut sunnah rasul? Rasulullah ajak kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bagi salam, kamu tidak sebut warahmatullah. Kamu sebut assalamu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu dropkan perkataan warahmatullah? Jawab imam syafi'i. Dia kata ya amiral mukminin aku tidak sebut wa kerana aku tahu di dalam hati kamu sudah ada rahmat Allah itu dia kata Buktinya, apabila aku bagi salam assalamu ya amiral mukminin wa barakatuh kamu jawab wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh aku tidak ucap rahmat dekat kamu pun kamu ucap rahmat kepada aku sudah jelas kamu satu orang khalifah yang mempunyai rahmat dalam hati dia kata Jid Dia jid khalifah Maka biskut merilah Harun al-Rashid ni Dia dengar-dengar macam tu lembut sikit hati dia Walhal sebelum Sebelum Imam Syafi'i dibawa ke depan dia Sebelum tu dah beberapa orang dah ulama' yang dipancung Kerana gagal semasa soal siasat Ulama'-ulama' yang dituduh syiah bila maya depan Harun Ar-Rashir bila dia kemukakan soalan-soalan terperangkap, tak boleh nak jawab maka dijatuhkan hukum pancuk di tepi tempat khalifah duduk dah berapa kepala dah ada di situ bila masuk Imam Al-Shafi'i dia cerdik, dia, dia tunjuk dia lembut di depan khalifah ini dia bagi salam, dia angkat pulak lagi khalifah ini, dia kata aku tidak sebut wa rahmatullah kerana aku tahu rahmat Allah sudah ada dalam hati kamu ini yang dikatakan siasah tuan-tuan kita tak sepanjang masa kena nak cengih pegang macam tu ada masa kena-kendak dia boleh pergi depan khalifah terus bertegak dah dia dia kata saya tak salah orang tuduh saya dan sebagainya tapi dia tak buat macam tu dia masuk pergi dengan cara macam ni dia angkat dulu khalifah tu dia kata kamu adalah satu orang khalifah yang mempunyai rahmat dalam hati dan aku percaya rahmat yang Allah bagi kepada kamu yang ada dalam hati kamu tu akan menyebabkan aku selamat pada hari ini. Harun Al Rashid bila dengar macam tu, sonok sah. Dia kata tak apa? Jelaskan kepada aku tuduhan yang dikenalkan kepada kamu. Aku difahamkan kamu pendukung Syiah. Betulkah kamu pendukung Syiah? جاو امام الشافعي ده قال قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم dia kata Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman kalau mai kepada kamu satu orang fasik membawa berita fatabayyunu hendaklah kamu siasat habis-habisan berita itu antusibu qauman bijahalah takut sekali lagi kamu tuduh satu orang sedangkan kamu dalam keadaan jahil tak tahu hakikat sebenar apa yang kamu tuduh itu keadaan sebenarnya macam mana macam mana boleh jadi lagu tu apa sebab yang menyebabkan jadi perkara tu kita tak tahu yang penting kita sagat dia dulu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Imam asy syafii kata fatabayan, cek dulu berita ni cerita ni boleh jadi macam mana Antusibu supaya kamu tidak tuduh satu orang dalam keadaan kamu sebenarnya tak tahu فَتُسْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ Nadimin Dengan kerana tuduh melulu ini, akhirnya kamu jadi orang yang sangat menyesal Allah sebut begitu dalam Quran. Imam Syafi'i kata dekat Harun al-Rashid. Kemudian dia kata, Ya amiral mu'minin, Kalaulah sekiranya kerana aku kasih kepada Allah dan Rasul, oleh kerana aku kasih kepada Rasul dan keluarga Rasul, maka aku dianggap syiah. Aku redha seluruh dunia. Kenai kata aku orang um syiah. Imam al-Syafi'i, mak dia pun sangkut dengan keturunan Rasulullah. Ayah dia pun sangkut dengan keturunan Rasulullah Dia daripada keturunan Rasulullah Dia kata kalau sekiranya aku yang memang berketurunan Rasulullah ni Kalau aku sayang kepada Rasulullah dan keluarga dia Kerana sayang aku kepada ahlul bait Kepada keluarga Nabi Maka aku dipanggil syiah Aku rebah Aku dipanggil syiah dia kata. Khalifah Harun Ar-Rasyid Bila dengar macam tu Turis panggil dia Dia kata Imam Kamu duduk sebelah aku dia terlepas daripada hukuman yang sudah pun kepada orang-orang yang sebelum daripada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kita bila dapat satu-satu sumber berita, sahihkan dulu. Cari sumber yang kita boleh pakai. Andaian-andaian yang liar dan tidak menentu, jangan diterima pakai. Sahabat Ansar tadi mengandaikan Nabi berjalan dengan satu perempuan lain. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah beritahu dekat Nabi. So, Nabi tegak dia. Nabi kata, nanti tak jalan elok-elok. Jangan buat jalan macam orang curiga dekat aku. Walaupun dia kata Subhanallah ya Rasulullah Kami tak ada ingat tak elok dekat kamu Nabi kata dah Cerita dia macam ni Inna syaitana yajri Minibni adama majradan Syaitan tak mana ada darah berjalan Dalam badan manusia Di situ ada syaitan Nabi kata aku takut Syaitan sudah dah campur Satu ingatan buruk Dia dalam hati kamu terhadap aku Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Nabi SAW Dalam banyak hadis Nabi mengingatkan tentang benda ini Di antaranya hadis riwayat Daripada Huzaifah bin Yaman Nabi SAW bersabda Nabi kata, lah jannah kata Nabi kata tidak akan masuk syurga Orang yang kerja membawa Cerita-cerita tidak betul Dengan tujuan untuk nak melaga lagakan orang Di dalam masyarakat Hadis itu hadis sahih sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih Nabi SAW pernah lalu lintas satu kawasan kubung bila sampai dekat kawasan kubung itu Nabi kata azaban. Nabi kata sesungguhnya dua-dua orang yang ada dalam kubung ni sekarang ni tengah kena azab dengan Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Wama ma yu'azzaban fi kabir. Depa ni dulu masa hidup atas dunia, depa menganggap benda hak depa buat tu benda kecil. Maka depa kata Wama ma yu'azzaban fi kabir. Depa ni Nabi kata depa sangka benda tu kecil, maka depa buat benda tu. Kerana benda tu hari ni depa kena azab. Nabi kata bala inna kabir benda hak depo ni dulu kata kecil di sisi Allah besar Nabi kata amma ahaduhuma fakana yamshibin namimah Nabi kata hak sahangan ni la ni tengah dok pernah azab kubur dia ni atas dunia dulu jadi kerja jalan sana sini bawa berita yang tidak benar dan berita itu menimbulkan ketegangan dan melaga-laga akan di kalangan orang dia kata kecil dia kata, aku nak dengar, mereka cerita. Han, tahu apa. Tak tapi, mereka buat cerita. Dia bawa cerita tu, yang cerita tu akhirnya menimbulkan satu suasana tidak terang. Maka Nabi SAW kata, dia duang gak benda, dia buat tu benda kecil. Dia duang gak benda tu benda kecil. Allah SWT kata, bala innahu kabir. Sebenarnya itu besar. Yang seorang lagi pula, min Dia ni jenis bila pergi buang ayam, dia tak mau nak cuci bagi bersih, ayam, ayam kencing masih duduk keluar lagi. Maka dia semayang, tiap-tiap kali semayang. Dalam keadaan masih ada najis kena pada diri dia. Semayang dia sia-sia saja kerana dia orang yang memikul najis. Kerana kecuaian dia dalam menjaga soal itu. Maka dia dia azat dalam kubur sekarang ini. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih sepakat ulama. Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW alaihi pernah duduk-duduk kata dengan sahabat dia, Nabi kata ala unabikum bil'ub. Ala unabikum mal'ab. Al'ab. Maudah Ampa, aku nak bagitahu dekat Ampa tentang satu benda. Yang dikatakan Al-Adhu. Alif Lam Ain Batha. Al-Adhu. Nabi kata, ia An-Namima. Al-Nadhu -an itu ialah An-Namima. Iaitu dusta bohong besar yang dibawa di dalam masyarakat. Dan Nabi kata, Al-Qalatu Bainan Nas. Dan dia adalah kata-kata yang tersebar di dalam masyarakat hadis itu juga hadis sahih riwayat imam muslim muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah nak rojok hadis-hadis ini boleh rojok di dalam riadul salihin kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah tidak jadikan kita orang yang was-was dengan benda yang tidak patut kita was-was kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dibagikan sesuatu yang bersih maka tidak ada sesuatu kekotoran ke di dalam dada kita, di dalam hati kita terhadap sesiapa yang tidak sepatutnya kita ingat begitu. Mudah-mudahan penjelasan yang tidak clear itu Kan? boleh meredakan. Kan tak boleh nak bagi lebih pada tu. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazij di 17. Bahru'l-Mazi, jilid 17, muka surat 60 Muka surat 60 Kita masuk satu tajuk baru Bab maja'ah Fi sifati awanil haw Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis Yang membicarakan sifat segala berjana Yang ada di kolam Nabi Malam ni dia nak cerita dekat kita tentang Kolam Nabi Nabi ada satu kolam Al-Kawthah dan orang yang nak minum ayam dalam kolam tu, disediakan kepada mereka berjana cebok untuk mereka cedok ayam kolam tu nak minum. Malam ni, kita nak baca satu hadis, dia nak cerita pasal cebok aja, Pasal cebok tu. Ketahuilah sedaraku. Di dalam bab ini, tidaklah hadis ini hadis yang hanya mensifatkan bekas minum kolam Nabi saja. Tapi hadis yang kita nak baca ni bukan cerita pasal cebok saja, dia kata. Bahkan ada lagi banyak perkara yang dikhabarkan di dalam hadis itu Dia ada banyak, dia akan sentuh dalam hadis ni. Seperti ia sifatkan besar kolam Nabi Hadis ini nak cerita yang kata kolam Nabi ini besar mana? Dia nak bangga kita Dan dia nak cerita juga tentang rupa ayam Ayam kolam Nabi ini ayam lagu mana? Lagu te tarik kah? Lagu melo kah? Lagu ayam susu kah? Lagu macam mana ni ayam kolam Nabi ini? Dan dia nak cerita juga dalam hadis ni tentang rasa ayam yang ada dalam kolam Nabi ni. Rasa lagu mana? Rasa lagu ayam merah ke? Rasa lagu ayam nyok ke? Rasa lagu ayam nyok bakah pun ada pula-pula ni dan sebagainya. Rasa lagu mana ni ayam kolam Nabi ni? Dan awal orang yang minum dan lain-lainnya. Dia kata dalam hadis ni pula nak cerita kepada kita siapa orang yang mula-mula boleh pergi minum ayam kolam Nabi. Ramai orang yang akan dapat minum. Dalam ramai-ramai itu, siapa Allah pilih untuk jadi orang mola pi minum air kolam Nabi. Maka dengan khabar nabi itu maka sudahlah dapat tahu dengan yakin akan sifat kolam itu. Serta pula beberapa banyak hadis yang menerangkan yang demikian itu. Satu daripadanya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Yaitu kata dia an tsauban anin nabi sallallahu alaihi wasallam qali Pauzi dari Aden ke Amman al-Balqa, maa'uhu ashdu min al wa ahla min al-ghasal. Diriwayatkan bersama Sahabat Nabi saw yang juga hamba merdeka Nabi, ini Tauban ni, dia ni asal-asal khadam Nabi, yang kemudiannya Nabi memerdekakan dia. Dia meriwayatkan hadis ini. Nama dia ialah Thauban radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia. Bermula kolam aku besarnya sebagai jauh daripada negeri Adan sampai ke negeri Amman Al-Balqa jauh Jauh kedudukan kolam Nabi ini... kira sekil-kilat semua manusia pi minum tak habis air dia nak abak begitu Artinya airnya bersangatan putih lebih daripada susu ayam dia kalah putih lebih putih daripada susu tak tahu putih lagu mana susu tu pun kata lagu putih dah dia kata tak ayam kolam nabi ni lagi putih daripada ayam susu begitu dan rasa dia manih lebih manih daripada madu tu dia manih ni cukup manat cukup sedap lah. pendek kata ayam kolam nabi ni siapa apa kalau minum ternyata sedap begitu Sambung hadis tu dia kata wa akawibuhu adadun nujumissama. Man shariba minhu sharba lam yadhma ba'daha abada. Dan segala ceboknya banyaklah sangat dia kata tu Cebok yang disediakan ini cukup banyak. Kita tengok cebok kolah surau kita ni pun banyak dah. Tumpung kena tunggu juga. Macam kawan le dok pakai kita tak leh pakai. Di telaga kawasar Nabi, di kolam kawasar Nabi itu ni, semua orang yang pergi dapat seorang satu cebok. Tak saya bimbang. Dapat seorang satu cebok, Begitu. Iaitu banyaknya sebilangan bintang-bintang di langit Banyak Enggak. Kita pernah dengar cerita Abu Nawas, <guluh> Cerita Abu Nawas Dengan Harun al-Rashid juga lah ceritanya. Enggak. Abu Nawas. Khalifah panggil Khalifah Kata dengar-dengar cerita kat hang ni pandai sangat. Belani cuba habang Maisa, nyeramai nak dengar ni, dia kata pandai sangat. Dia kata mau apa banyak bintang di langit. Soalan. Ada kepitanya benda lugu tu. Dia pun cerdik. Dia faham cerita lah. nak bagi tahu jawapan dia, boleh tunggu sat dah, dia lah. ambil kambing Maisa tu. Dia kata banyaknya bintang di langit sama banyak dengan bulu kambing. Sama banyak, dia kata. Jikalau nak tahu, dia kata Amir Al Mukminin boleh kira bulu kambing ni ada berapa, banyak tu lah bintang di langit. Runt rese dia kata ham, ha, macam tu. Enggak Tak apa, dia kata soalan kedok. Kalau ham pandai, sangat bagi tahu saya di mana pusat bumi dia ambil tongkat dia cacak depan tu juga kata, dia kata sang ni pusat bumi tak percaya hukum tengok <laughs> hari ni semua cerita buka hadith lah ha, buka hadis. tapi cerita tu menasabah tu ada menasabah tu ada jadi hadis Nabi s.a.w dia nak habang kata banyaknya cebok yang disediakan ni tak tahu nak habang habang kata sebanyak bintang ni lagi kalau han bilang bintang dia ada berapa banyak tulang bilangan cebok yang disediakan untuk orang yang dapat minum ayam kolam Nabi ni. Maknanya apa? Tak tak bimbang ha. Maknanya tiap-tiap orang yang sampai ke situ akan dapat cebok untuk nak buat cebok minum ayam kolam Nabi tu. Itu maksudnya. Maka sangatlah berkelebihan ayam kolam itu. Dia tak tak takut tak cukuplah lah. Ayam tu ada. Sentiasa ada. Dia kata. Iaitu siapa yang minumnya daripadanya sekali minum, saya tiada merasai dahaga kemudian daripadanya selama lamanya Di antara kelebihan ayam kolam Nabi ini, minum sedahaja. Sekali minum, tak dahaga dahapa bila-bila. Itu dia yang kata ayam kolam Nabi. Sekali minum saja, orang yang minum itu tidak akan dahaga selama-lamanya bila bila dan siapa tidak merasai minum ayam kolam itu nescaya tiada putus dengan dahaga. Siapa tak dapat minum ayam kolam itu? dia duduk di padang masyar dalam keadaan dahaga yang tak kesudahan. Duduk di padang masyar ni dahaga. Dia tak akan hilang dahaga tu melainkan hak boleh bagi hilang dahaga ni ayam kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka kemudian daripada sudah minum air kolam Nabi itu, maka tidak lagi seorang yang minum itu minum kerana dahaga. Orang yang dah minum air kolam Nabi ini kalau dia pi, dia pi minum pula, minum pula tu bukan kerana dahaga, tapi kerana ketagih. jangan abang yang tu. Orang yang minum air kolam Nabi, minum sekali tak dahaga dah sampai bila-bila. Kalau nampak dia pi minum pula tu, dia minum pula tu bukan kerana dahaga, tapi kerana air tu sudah. Begitu. Bahkan minum kerana bersedak-sedak dan bersuka-suka hati juga. Minum kali kedua, kali ketiga dan kali yang kesceruan senyap tu minum kerana dia shock minum ayat Allah, bukan kerana dahaga lagi dah. Begitu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi kata dia awal nasi urud dan alai fukaraul muhajirin. Bermula awal orang yang datang minum akan ayam kolam itu ialah orang-orang fakir daripada Muhajirin. Nabi SAW alaihi kata orang hak sekali boleh pi minum ayaq qolam ni adalah orang-orang miskin, fakir miskin daripada kalangan Muhajirin. Orang Muhajirin semua miskin. Walaupun depa sebelum ni kaya. Hak ikut Nabi hijrah, Sedina Abu Bakar As-Siddiq, saudagar. Dia bukan orang miskin tak ada duit, dia saudagar orang kaya. Sidina Umar Al-Khattab, ini orang kaya hartawan di Makkah. Asnan bin Affan, semua orang kenal dia sodagar yang cukup hebat. Abdurrahman bin Auf, ini bukan kaum-kaum orang, ini orang duit tak habis. Tapi bila depa pilih nak hijrah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna depa pilih untuk tinggai kekayaan. Nak bawa banyak mana? Masa tu bukan ada trela. Nak bawa banyak mana? Nak pi dengan kuda je. Nak pergi dengan kuda, habis-habis kuat nak pergi nak bawa unta, Nak bawa banyak mana, harta yang ada di Mekah tu banyak mana boleh bawa. Maka kebanyakan daripada mereka bawa ala kadar aja, Hal lain tinggai, tinggai kerana Allah. Yang Nabi kata, Fahamankanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Bagaimana siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul dia, dia dapat Allah dan Rasul. Mereka ni nak Allah dan Rasul saja. Hal lain tak mah. Maka bila sampai di Mekah, mereka ni jadi fukara ul muhajirin. Mereka jadi orang-orang fakir di kalangan muhajirin. Mereka sanggup tinggai kekayaan dan menjadi fakir kerana nak ikut Nabi, esok di hari akhirat, di padang mahsyar lagi. Allah tunjuklah. Awai-awai orang yang boleh minum ayat kolam Nabi, mereka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w. Maka dahaga di dunia itu dengan sebab Allah dan Rasulnya akan dibalas pula dengan minum ayak ni'mat itu. Dia berkata, dia. Kerana atas dunia, mereka sanggup dahaga kerana Allah dan Rasul. Tak bawa duit pergi sampai habis jadi miskin Mereka sanggup dahaga, lapang, tak ada minum, tak ada makan kerana Allah dan Rasul. Di hari akhirat Allah bagi minum ayak istimewa dan kata dia iaitu ay kalam nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk syurga Ini sebelum masuk syurga ni minum yang tu dulu lepas tu barulah dihantar ke syurga Allah Subhanahu wa taala dan pada satu riwayat hadis ini berkata bila didengar oleh sahabat-sahabat nabi akan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam demikian itu lalu berkata sidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu kata dia siapa ia orang-orang fakara al-muhajirin yang tuan hamba kehendaki itu ya rasulullah mak bila dengar kata fukara al-muhajirin dia terus kanya Nabi siapa? dia kata yang dimaksudkan dengan fukara al-muhajirin yang dikatakan orang-orang muhajirin yang miskin ni siapa? dia kata terus dia kata macam tu maka jawab dia jawab Nabi SAW asyuhsu As ru'usan ad-dunusu siyaban al la yan al-mutanna' wa la tuftahu lahum abwabus sudad maka jawab nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu ialah orang yang berdiri dan orang yang kusut-musut rambut kepalanya dengan sebab lama tidak dibasuh dan tidak disikat betul dia Nabi kata, defah ni adalah orang yang sampai takdan. Nak basuh rambut, nak apa pun takdan. Kerana habis masa dengan ingat Allah SWT. Kerana hijrah tinggai Mekah. Nak pi ke Madinah. Lalu padang pasirah. Dalam keadaan takut diburu oleh muhajirin dan sebagainya. Sampai takdan nak urus diri. Takut diburu oleh muhajirin ni. Duk lari, cara sembunyi-sembunyi. Eh, tuan-tuan duk dengar ceramah. Ma'al hijrah ni banyak kali dah. Cerita macam mana Nabi SAW nak hijrah. Keluar awal-awal pagi lagi keluar. Ni pasal orang kepung rumah. Orang kepung rumah bukan nak angkat api kelai. Orang kepung rumah nak bonoh terus. Eh. Yang kata Nabi Muhammad ni bukan kepung nak angkat api kelai. Kepung nak bonoh terus. Eh. Nabi Muhammad ni macam mana keadaan dia duduk dalam rumah tu. Maka Nabi SAW dia nak keluar daripada rumah tu. Dia minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah lindung dia. Allah perintah dia suruh baca, tu hak baca adalah surah Yasin, "Wa ja'alna min baini aydihim saddan wamin khalfihim sadda", baca ayat tu powe pasti ngpi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala lena habis tunggu nak powe Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan bertenangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga ditunjuk jalan oleh seorang Yahudi. Bawa tunjuk Nabi tak lalu jalan biasa, Nabi lalu jalan yang orang tak lalu. Sebab apa? Sebab Nabi takut dia dikekori. Tuan-tuan, kita kena baca sejarah ni semua. Kita tengok Nabi SAW alaihi wasallam pun macam tu. Nabi SAW alaihi wasallam pun Allah suruh main tarik tali. Allah tak suruh hidup berani depan, tak tentu punca macam tu. Allah suruh Nabi keluar waktu pagi, keluar ikut jalan lain, jangan jermuk dengan musuh ni. Pasal apa? Kalau jermuk dalam keadaan kita belum kuat, kita kena. Berundur Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah tidak boleh ditafsirkan sebagai takut, sebagai nak lari. Tetapi berundur itu ditafsirkan sebagai patuh perintah Allah. Dan berundur itu untuk dibuat satu strategi, berundur untuk menghimpun kekuatan. Tapi ada orang dia tafsir kok lain, dia kata Nabi pun penakut nak takut apa, kita benang. Kita takut apa? Oh, bunyi kita pun takut. <laughs> nak takut apa, kita benang. Dia kata, kita benang. Kita. Tak semua kan? Nabi SAW, Allah boleh buat. Kalau Allah nak buat, suruh Nabi keluar debuk-debut debu, orang tak boleh buat apa pun. Allah boleh buat kalau dia nak buat. Tapi Allah suruh Nabi keluar macam tu, keluar waktu pagi ikut jalan lain, menyorok dalam gua dulu, sampai orang main duduk lalu tengok burung mat pati, labah-labah ada, tak tahu kata Nabi ada di dalam. Pasal apa Allah suruh buat mereka tu? Pasal apa Allah tak antak main burak main di rumah Nabi, Nabi naik satu macam mana lompat terus sampai di Madinah? Pasal apa Allah suruh Nabi lalui benda ni semua? Pasal nak suruh kita belajar daripada setirah. Dia ada waktu, ada waktu kita boleh tunjuk kita kuat, ada waktu kita kena bertahan, ada waktu kita tunjuk macam kalah segi tak apa, tapi itu bukan kekalahan. Ini sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu dibaca, yang perlu difahami oleh semua orang Islam. Dan Allah tunjuk juga ada hak jenis berani ni, Sayyidina Umar Al-Khattab dia tak hijrah dengan Nabi. Dia tak hijrah dengan Selina Abu Bakar, Dia hijrah dalam kumpulan lain. Dia ni satu macam punya tunjuk berani pula. Dia nak keluar pagi tu, pagi tu keluar pismayang dulu. Keluar pismayang. Kita akan baca dalam Bahru'al Mazih Jilid satu. Dia akan cerita satu-satu benda ni bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab keluar daripada rumah nak hijrah tu Sayyidina Umar keluar dia pi di tepi kaabah, dia semayang di situ dia letak pedang dia kedebuk kata di tepi tu dia semayang dia mengundang orang so mai challenge dia ha, ada juga jenis macam ni tak salah juga tengoklah hangkuat ke mana dia letak pedang kedebuk kata dia semayang tu habis dia semayang dia pi berdoa dia pi berdoa di Multazan dia berdoa di belakang makam Ibrahim dan dia berdoa di Multazan. Dia minta kepada Allah supaya Allah bantu dia kerana dia yakin dia di atas kebenaran. Lepas habis itu, lepas habis berdoa dia saja pergi lalu ke orang kafir Quraisy duduk. Dia ambil jalan dulu. Nabi tak ikut jalan laluan biasa daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Nabi pun cari jalan lain. Dia pergi lalu ke orang hadar ada tu. Dia lalu tu, berhenti pula depan mereka tu. Dia kata pula dekat mereka tu. Dia kata, siapa yang rasa nak bini jadi janda? Tolong halang aku, aku nak hijrah dah lagi. Benar ni pun ada juga dalam sejarah. Jadi adakah kita nak kata cara si rumah tu betul? Cara Nabi tak betul? Eh tak boleh. Tak boleh. Bermakna dalam Islam Cara mana pun yang penting Kerana Allah yang buat apa pun Semuanya betul Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ini sirah tunjuk dekat kita Umar Al-Khattab kata Siapa yang berasa nak tengok Anak-anak dia jadi yatim Dia kata tunggu aku di jalan tu Aku nak keluar jalan tu lagi Dia keluar semua kok tu Siapa pun tak tunggu Alin pun tak berani Gelin dia pun tak panik. Gelin dia tengok balik pekat lari habis. Tak apalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT. Tengoklah siapa berasa dia Umar Al-Khattab buat cara Umar. Siapa berasa dia nak ikut cara Sayyidina Abu Bakar as siddiq lembut. Dalam banyak hal. Cara Sayyidina Abu Bakar as siddiq Semua mereka ni dijamin syurga oleh Allah SWT. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ha? Maka dia kata orang-orang yang akan dapat jadi orang mulah sekali minum ayat qolam nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ialah itulah orang yang berdiri hal keadaan kusut musuk rambut kepala dia dengan sebab lama tidak basuh dan tidak disikat sebab ni melalui perjalanan yang jauh ketika hijrah lagi pula yang cemar-cemar pakaiannya dengan sebab tiada sebab dengan sebab ia bersalin dengan sebab tiada ia bersalin pakaian oleh sebab tidak ada padanya lain daripada yang dipakainya itu tu dia di kalangan sahabat Nabi ada hak macam tu. Baju sepasang tu aja. Selai jubah dan selai kain, yang tu saja, lain tak ada. Saya kita jumpa tuan-tuan siapa orang yang macam tu tu? Ada di kalangan sahabat Nabi ni yang sampai macam tu punya susah. Dengan kerana baju ada selai tu aja, busuklah sikit baju tu. Pensebab bila basuh baju tu dia tak leh pergi ke mana. Maka dia ke dia ke nak basuh baju ni. Pensebab apa? Pensebab baju ada selai tu aja. Maka orang macam ni nabi kata esok di kolam nabi sallallahu alaihi wasallam depa dapat minum dulu daripada orang lain semua. Lagi pula tiada berkahwin mereka itu dengan segala perempuan-perempuan yang bersedak-sedap dengan beberapa nikmat nah, tu dia. Orang perempuan hak jenis anak orang senang ni tak tak, tak berkenan langsung dekat depa ni. Tengok ish dia kata pengocok ish dia kata tak berkenal, lah. Orang-orang perempuan. Dia kata, Al-Mutana'imad. Dalam bahasa hadis tadi ni. Dia kata, Al-Mutana'imad. Maksudnya, Orang-orang perempuan yang dibesarkan dalam keadaan dilimpati ni'mat. Anak-orang kaya. Anak raja-raja. Anak-orang besar-besar. Anak-orang yang jutawan dan sebagainya. Tak berkenan lah. Tengok cocok lebar macam ni. Tak berkenan. Orang-orang hak orang perempuan kaya-kaya ni tak berkenan ni lah. Dapat minum dulu daripada orang lain. Di kolam Nabi SAW. Dia kata, seperti mana perempuan yang secara moden, Dia kata, seperti mana perempuan secara moden, Dia kata, lagu mana tak? Ya, perempuan secara moden, tumit tinggi, kawan-kawan. Kan? Ini modern lah. Jenis pakai tumit tinggi, jenis lagu, ha? beg tangan labuh sepanjang lutut. Jenis orang-orang perempuan secara moden, dia kata tak kenal. Tuk-tuk lebat, jenis -tuk rambut kusuk masai tadi, dia tak kenal. Begitu dan pula tiada dibuka bagi mereka itu segala pintu yang bertutup ni, orang yang dapat minum air di kolam nabi ni, Depa ni masa hidup atas dunia, kalau pi rumah orang orang tutup pintu kalau pi rumah orang pintu duduk buka katuk dia kata ke anak dia, pergi abang ayah tak ada no, dia tengok main puak dakwah, main <laughs> dia kata puak dakwah dia pakai, ayah tu puak dakwah main pi abang ayah tak ada, katuk pintu kan ini Nabi SAW nak gambarkan Orang yang di hari akhirat padang masa dapat kemuliaan Dengan boleh minum awai Ayang kolam Nabi ni Mereka ni masa atas dunia Tak ada value di mata manusia Tak ada engga di mata manusia Perumah orang orang tak nak buka pintu Orang tinah segak sekitar mau kat dia Macam tu keadaan masa di atas dunia dulu Kerana tiada siapa gemarkan Hal kemiskinan mereka itu Kerana miskin tu orang tak suka bila mai yang rumah adik-beradik pun adik-beradik tak apa nak rajin tak apa nak jumpa dia lemah bila dia ni mai dia kata dia ni awak duk mai kerang lah tu tengok cerita Ali Baba dengan Kasim Baba <laughs> dia macam tu lah bila Kasim Baba mai, Ali Baba nak lemah put. Ah, dia kata mai lah dia ni kan Kasim Baba kan tak tahu ada salah seorang daripada dua tu kan? bila mai dia kata ni mesti nak pinjamkan dom pula ni kan sekali-sekali mai pinjam balik mai nak suka duit mai Ha baru boleh buat kawat ni kata. Apa yang dia nak tunjuk dalam filem tu yang ni ah. Ya. Manusia ni bila tak ada duit, kemiskinan tu jadi macam penyakit. Mai rumah adik-beradik, budak lemah ni main hutang kan? dia, dia lupa, ni. Dulu ingat dulu pada ekor ni main nak bagi makan keneri. Dia kata ni main nak hutang. Jadi orang sentiasa buruk sangka kerana kemiskinan tu. Orang buruk sangka, orang tak suka, orang nak lari dan sebagainya. Orang macam ni, kalau dia dengan Tuhan cantik hubungan, di sana esok dia dimuliakan oleh Allah daripada orang yang duk hina dia masa atas dunia ni. Begitu. Baik, dia kata bahkan mereka ni buruk rupa dan busuk bau badan Dengan peluk yang bertepuk-tepuk di atas badan dan di atas pakaian Tiada ia mandi dan tiada ia basuh pakaian dan sebagainya Jadi orang-orang yang macam ni Di atas dunia ni nampak lekeh tuan-tuan Kita bila tengok orang nampak macam laih begitu, Jangan duk penahinan Oh jangan, jangan-jangan Kita tak tahu tak dia wali Allah pun kita tak tahu. Kita tengok dia nampak teruk tahkah dia di sisi Allah Duduk pada makam yang tinggi tak boleh kita tak leh kata. Kita tengok dia ni nampak kemas, nampak hebat, nampak okey, tak Allah murka dekat dia. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi cerita dia tak boleh hina orang. Cerita dia tak boleh hina orang. Tak boleh nakahtun nakhtul mutanaiman wa futiha lisudad wa nakhtu fatimata binta abdul malik la jar mali anni la aghsilu ra'si hatta yas'a wala aghsil thawb allazi yali jasadī hatta yattathikh jasad Maksudnya bila didengar oleh seorang daripada tabi'in namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu akan hadis yang demikian itu Umar bin Abdul Aziz Bila dia dengar hadis ni orang cerita kat dia Umar bin Abdul Aziz tak iduk zaman Nabi tapi bila orang cerita hadis ni Nabi kata ni hadis ni dicerita kepada Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz. Bila dia dengar hadis ini dia jadi takut. Tentang kenal yang saya Umar bin Abdul Aziz. Dia Khalifah. Dia seorang Khalifah. Dan dia digelar Umar At-Tani. Umar yang kedua. Kerana antara dia dengan Syedina Umar Al-Khattab. Nak lebih kurang. Peribadi nak lebih kurang. Dari segi akhlak nak lebih kurang. Dari segi keadilan dia ketika memerintah negeri nak lebih kurang. Maka orang panggil dia Umar At-Tani. Umar bin Abdul Aziz dipanggil Umar Al-Tani. Dia bila dengar hadis ni. Hadis orang kata kat dia, Wahai Umar, kamu kamu tahu tak Nabi pernah cerita? Di antara orang-orang yang akan dapat minum dulu daripada orang lain. Ayah kolam Nabi, Ialah ia orang yang miskin, orang yang tidak berkenan kat dia. Orang yang macam ni, macam ni dia cerita. Dia bila dengar, dia jadi takut. Pasal apa dia takut? Pasal dia khalibah. Pasal apa dia takut? Pasal dia orang senang. Tanpa dia takut. Masih dia ni, bini dia pun bukan anak orang sebarangan. Bini dia anak khalifah. Baik, kita baca tengok. Dia kata, Bila didengar oleh seorang daripada tabi'in, iaitu Umar bin Abdul Aziz, radhiyallahu anhu akan hadis itu, lalu berkata dia, Tetapi aku sesungguhnya telah berkahwin dengan perempuan yang bersedak-sedak dengan beberapa ni'mat. Oh, dia kata nanya dah, Aku tak dapatlah minum ma'wah, ayat kuala Nabi. Pasal apa? Dia kata, bini aku anak orang kaya. Dia kata, Hmm? yang ni isteri dia ni perempuan secara moden pada masa tu pada masa tu keal modern lah bini dia ni dia kata yeah. dan dibukakan baginya segala pintu supaya aku masuk bercampur gaul dengan orang-orang yang di dalam rumah yang membukakan pintunya itu dia kata aku ni dia kata Allah buat kebal bukan kata pi rumah orang orang buka pintu tak pergi pun orang nak erat aku ajak pi haa kata dia kalipah tuan-tuan kalipah Nga. Bila jadi orang besar ni Allah kan. Besar tak kira lah Pada mati-matin orang lah Ada orang, orang besar dalam hati dia orang ni, Ada orang, orang besar dalam hati dia orang ni. Tak kira lah Hati mati-matin lah Siapa orang besar dalam hati dia Kalau dia ni orang besar dalam hati dia Tuk Guru Kalau Tuk Guru main rumah dia Allah Aku akbar tak tahu nak abang lah Is, Dia kata aku berasa laku mimpi Tuk Guru main rumah aku Maksudnya apa? Tuk Guru orang besar dalam hati dia satu seorang lagi pula dia ada pula menteri mana korang besar dalam hati dia um menteri rumah dia dia siang eh? demikian halnya Umar bin Abdul Aziz khalifah dia kata dia tak ada masalah lah dari segi pi rumah orang orang nak buka pintu panggil masuk ni khalifah dia kata tak ada masalah lah ta'afi pula kecik hati kalau ta'afi main panggil ni saya jemput dia Amir al saya jemput main kenuri rumah saya tengok-tengok ta'afi kecik hati dia kata jadi Nabi kata orang-orang yang akan dapat minum ayam kolam Nabi ni Orang yang mula-mula dapat minum ayam kolam Nabi ni Ialah orang yang orang tina hak jenis tegak tak mau kat dia Kemudian pula dia ni jenis orang Kalau pergi rumah orang korang tak mau buka pintu Dia kata ni dua dah nampak tak ada kat aku Bini aku dia kata anak khalibah juga Anak orang kaya Dia kata anak orang senang dan aku pula khalifah dia kata aku nak pi rumah siapa apa orang buka pintu nanya dah aku terik ni dia kata nampak aku tak dapat minum ayang kolam nabi ni aku tak dapat jadi orang yang mole mole minum umar bin abdurrazi sudah ingat begitu kerana aku orang yang cukup bersih dan aku orang yang harum dan aku orang yang bagus rupa dan aku orang yang ada nama dia kata khalifah aku ni kira okey semua lah setiap usaha dak dah berapa khalifah okey Hak bahagian politik satu setiausaha. Hak bahagian akhbar satu setiausaha. Hak bahagian sulit mulit ni satu setiausaha. Uuuuh punya ramai. Orang senang. Dia kata. Aku orang harum. Aku sentiasa pakai baju bersih. Ada satu orang pula kerja atong aku nak pakai baju apa. Ani ni majlis ni nak pakai baju apa? Baju batik. Dia kata. Majlis ni nak pakai apa? Majlis ni pakai baju Melayu. Majlis ni nak pakai baju apa? Majlis ni tak pakai baju apa. Dia depan nanti nak sihatok pergi kat kita. Dia tak. Oh, Uuu punya senang aku ni. Dia kata. Aku orang senang. Dia kata jadi orang hatuk ke aku sampai macam tu. Dan telah berkahwin aku dengan anak raja dalam negeri Syam itu. Umar bin Abdul Aziz kahwin anak khalifah. Begitu. Iaitu perempuan yang aku kahwin itu nama dia Fatimah. Binti Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Semua khalifah. Isteri dia ni Fatimah. Fatimah mana? Fatimah bin Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan ni khalifah. Tok dia pula siapa? Tok dia pula Marwan bin Hakam, Khalifah juga. Dia kahwin dengan cucu Khalifah, dengan anak Khalifah. Dia pun Khalifah. Allah, dia kata, nampak tak dapat dah aku tadi. Tak dapat dah, nampak begitu, dia kata. Dia kata, kalau begitu, pasti aku perbuat seperti kata dalam hadis itu. Itu dia dia kata kalau dengan kerana ni dia kata aku tak boleh minum air kolam nabi aku tak boleh jadi orang yang awal-awal minum air kolam nabi dia kata aku tak dapat semua ni pun tak apa janji aku boleh minum dulu contoh ah cuba tengok contoh ada manusia macam tu dia kira nak cari keridaan Allah aja halailillah memang anak apa ambil aku nak cari keridaan Allah ada orang macam tu di antaranya Umar bin Abdul Aziz dia baca-baca hadis ni. Oleh kerana hadis ni nak orang yang boleh minum mula-mula ayat -mula kolam Nabi ni. Nak orang hak jenis orang perempuan elok tak mau kat dia. nak Oh dia kata aku kena ikut teguh hadis ni. Dia kata iaitu aku tiada mandi dan tiada basuh kepala aku sampai berdebu ia. dan biar kusut musut rambutnya dan tiada lah aku basuh kain aku yang mengiringi tubuh aku hingga kotor dan cemar ia. dia kata aku nak buat macam mana hadis ni kata supaya aku dapat minum ayam kolam Nabi aku jadi orang yang awal-awal minum ayam kolam Nabi begitu pula dia kata maka perkataan Umar bin Abdul Aziz yang demikian itu menunjukkan sehabis-habis tawaboknya tu dia Tawaboh kalau itu syaratnya aku akan buat dia kata dan dengar cerita Nur Rahab kenal ke Puteri Gunung Ledang oh hati apa? Hatinya nyamuk tujuh dulang jenuh dia kata namun dia kata demi cinta aku padanya kan? bukan tujuh dulang tujuh puluh dulang pun aku akan cari ah, mati lu tu tak ada nak kawin. kan? pasal apa? mati mak Mau puteri gunung ledam. Umar bin Abdul Aziz... ...dia bukan mau puteri gunung ledam. Dia mau kerajaan Allah dan Rasul. Dia mau minum. Dia mau jadi orang yang mula-mula dapat minum. Ayah kolam Nabi SAW. Tawakok dia sampai macam tu. Sehingga pada waktu kembali dia ke Rahmatullah. Busuk kainnya. Oh Buat sungguh tentu. Ha? Dia buat sungguh. Dia bukan kata tentu hadis tentu. Dia buat sungguh. Waktu mati Umar bin Abdul Aziz kain yang dia pakai tu sudah berbau Begitu. Padahalnya dia seorang yang menjadi amiril mu'minin dan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Syam. Walhal pada masa tu dia khalifah duduk di Syam. Dia buat macam tu. Sebab pun jadi busuk kainnya itu kerana tiada ia berkain lain selain daripada selai yang ada di tubuhnya itu. Kain hada-ada dia bagi ke orang habis. Dia tinggal selai hada pakai itu saja. Khalifah-khalifah juga. Tapi khalifah yang macam itu. Tuan-tuan tahu dia nak pergi Mekah daripada Syam. Syria lah ni. Syria. Dia nak pergi ke Mekah tu. No? Nak pergi buat haji. Dia berjalan kaki. Umar bin Abdul Aziz. Berjalan kaki. Sudahlah berjalan kaki. Dia berjalan agak berapa joh? Berhenti semayang sunat. Dia berjalan agak berapa joh? Berhenti semayang sunat begitulah hal keadaan dia daripada Syam sampai ke Mekah dia buat haji pasal apa? dia kata pasal dalam Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebut orang nabi buat haji ni susah dia kata wa'adzin finna fi bilhaj ya'atuka rijalan wa'ala kulli dhamirin ya'atina min kulli fajin amin dia kata sebab dalam Quran Allah sebut... ...orang yang pergi ke Mekah nak buat haji ni... ...depan ni naik unta... unta yang dia naik tu daripada awalnya gemuk... ...sampai unta jadi kurut. Susah perjalanan nak pergi buat haji. Dia nak buat haji dengan cara susah. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab pun jadi busuk kainnya itu... ...kerana tidak ada kain lain... melainkan sehelai yang ada di tubuh dia. Dan telah dikata orang kepada isterinya... ...yang bernama Fatimah itu... Salinlah kain amiril Mukminin ini Bila dia mati ha, Waktu mayat dia nak letak atas katir itu Orang kata dekat isteri dia Fatimah ni anak khalifah Tuan dia pun khalifah Suami dia pun khalifah Bila suami pilih untuk hidup macam tu Dia sama dengan suaminya Bila dah meninggal dunia Tak atas katir orang kata dekat Fatimah ni Orang kata wahai Fatimah salinlah baju suami kamu pakai Salin lah baju ni dah berbau dah kerana tidak patutlah raja yang besar yang memerintah semua orang Islam dalam dunia. Demikian halnya. Sampai orang tak sampai hati tengok. Orang tak sampai hati tengok. Orang kata sudahlah lah salin lah. Salingkan baju dia. Tak payah lah sangat. Dia Khalifah besar. Memerintah berapa, berapa besar keluasan. Jejahan Ta'aluk yang ada di bawah pemerintahan Islam ni. Tiba-tiba Khalifah dia mati dalam keadaan macam ni sedih. Tolong salin baju dia sah. Maka dijawab oleh Fatimah isteri Umar Abdul Aziz ini. Kata dia adakah baginya dua kain? Dia kata bahkan itulah kain yang ada pada tubuhnya. Sehelai setinggal. Bini dia kata nak salin apa? Dia kata dia bukan ada dah kain lain. Tak ada yang tua je kain dia yang du'a ada. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Buat kerja jadi khalifah. Boleh duit bagi kerajaan. Nih. Yang kata Umar bin Abdul Aziz Tuan-tuan, kita bila baca cerita-cerita macam ni Tuan-tuan takut. takut Cukup punya takut Gak. Kalau orang macam ni Dijanji syurga oleh Allah SWT Macam mana dengan kita Orang macam ni Dijanji syurga oleh Allah SWT Kalau kita ada keinginan Nak jadi pemimpin, boleh jadi pemimpin macam ni Oh Tak berani lah. Kalau ini syarat untuk jadi pemimpin tak ada siapa petani bila raya raya bila ni takut takut takut bila baca cerita Nabi Nabi wafat macam mana keadaan dia Nabi pemimpin pemimpin Nabi wafat macam mana keadaan Nabi Nabi wafat ada orang Yahudi main tuntuk hutang dekat isteri Nabi Masya Allah satu orang, satu orang pemimpin besar kepada umat Islam satu orang yang disebut sebagai Habibullah sebagai Khalilullah Sebagai kekasih Allah, bila dia wafat, mayat dua-ada lagi, orang boleh main tutup hutang dekat isteri dia. Macam ni pemimpin, kepimpinan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Dia main khalifah-khalifah yang berikutnya, Sayyidina Abu Bakar as siddiq Macam mana keadaan dia? Sayyidina Abu Bakar as siddiq macam mana keadaan dia? Waktu dia sakit tenak tu, Aisyah, anak dia, isteri Nabi SAW, dua-ada sebelah ayah dia. Aisyah ni mata dia saja tengok berapa kematian orang-orang besar. Rasulullah orang cukup besar dalam Islam. Mati depan mata dia. Mati atas reba dia. Ayah dia Abu Bakar As-Siddih. Mati depan mata dia. Umar Al-Khattab bila kena tikam. Waktu nak semayang di masjid, kena tikah. Dekat nak mati. Habang dekat anak dia, Abdullah bin Umar. Tolong, kita tanya Aisyah. Kalau ditakdirkan aku mati, boleh tak boleh aku dikebumikan sebelah dengan Rasulullah. Kerana Rasulullah kekasih aku. Aisyah radhiyallahu anha melihat semua orang-orang yang hebat-hebat ni meninggal dalam keadaan yang berbagai-bagai. Waktu Abu Bakar as siddiq nak mati, Aisyah dah ada sebelah. Dah ada sebelah. Dia kata ke bapak dia, dia kata bapak, dia kata izinkan aku nak salin pakaian kamu. Aisyah ni, duduk sebelah bapak dia, sebelah Abu Bakar al-Siddiq, dia bisik kat bapak dia. Dia kata, bapak, dia kata izinkan saya, saya nak salin baju yang bapak pakai pakailah ni. Baju ni dah satu baju buruk, kemudian dah berbau dah. Bagi saya salin baju bapak. Apa jawab Srinah Abu Bakar al-Siddiq? Dia kata, hak memerlukan benda baru ni, orang anak hidup lama, dia kata. Orang macam aku ni, tak perlu dah benda-benda baru, dia kata. Dia seolah-olah tahu dia dah dekat nak, nak meninggal dunia muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita baca sahabat-sahabat dekat dengan Nabi ni macam tu cerita dia. Mai Umar bin Abdul Aziz, macam ni juga keadaan dia. Ambil buah dah mayat atas katil sampai rakyat tak mampu nak tengok, sedih semak tak boleh tengok. Kata ke isteri dia. Wahai Fatimah, kata tak boleh ka, kamu salim baju suami kamu ni, dah berbau dah. Apa jawab isteri dia? Isteri dia kata, "Itulah selai baju suami saya, tak ada dah pelayan yang kedua." Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah. Itu sebab kita kata. Kepin penat. Ini adalah satu taklif. Satu bebanan. Satu bebanan. Dia bukan satu benda. Keseronokkan. Bukan seronok. Bukan kata nama tak naik. Tak boleh jadi candu nak marah. Bukan, bukan cerita dia. Cerita dia bila tak naik. Alhamdulillah. Kita dilepaskan daripada menanggung satu beban. Yang boleh membawa dosa dekat kita muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ini semua kita kena ingat. Bila mengaji benda-benda macam ni kita kena ambil pengajaran. Kalau kita betul-betul rasa kita boleh jadi semacam, semacam mana kepimpinan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat besar dia, masya-Allah. Kalau kita rasa oh, tak boleh, tak boleh. Orang macam aku ni tak boleh jadi, jangan dekat. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah kita ambil yang tiba daripada apa yang kita baca lepas ni dia masuk kata Zubaidi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Ahiyah dan sesungguhnya telah didatangkan hadis pada bicara kalam Nabi SAW kau nak baca sikit lagi pergi sampai tajuk je lupa ya? baca sikit lagi no? boleh eh siapa lengoh boleh lengket keluar ya nentu kita sikit lagi kata Zubaidi rahimahulahu ta'ala dalam syarah ihya dan sesungguhnya telah didatangkan hadis pada bicara kolam nabi itu beberapa banyak riwayat lain daripada taubat dan ada hadis riwayat Anas bin Malik dan ada hadis riwayat ibni Umar dan ada hadis riwayat Abizar setengah daripada mereka itu ialah Abdullah bin Amru bin Al-Az Huzaifah bin Yaman Jabir bin Abdullah Abu Hurairah Abu Sa'id al khudri Buraidah bin Al-Hasib taklah baca banyak sangat lebih bawah tu dia nak abangkan kita, hadis tentang kolam Nabi ini diriwayatkan oleh tak tahu berapa puluh orang sahabat riwayat tentang hadis ni. Jadi kalau ada orang tak mau nak percaya tentang hadis, cerita tentang kolam Nabi SAW bermakna dia menolak semua hadis yang diriwayatkan oleh bawa orang, orang yang besar-besar ini. Ha, jadi cerita kolam Nabi ini adalah cerita yang wajib kita terima sebagai satu cerita tentang soalan akidah dan keimanan. Begitu. Masalah bawah tu Dia kata cebok minum di kolam Nabi dalam negeri akhirat Sesungguhnya tiap-tiap hadis yang memberi khabar akan kolam Nabi di akhirat itu Ada menceritakan banyak cebok minum daripadanya Sehingga kan tiada terhingga banyaknya itu Serta cukup dengan gilang gemilang Semacam kelip-kelip bintang di langit pada malam yang kelam Tu dia dia kata Satu, nak abang kata kolam tu besar yang kedua nak habang kata cebok untuk nak minum mayak ni cebok ni sebanyak bintang di langit nak habang pula satu lagi dalam hadis lain nak habang pula kata cebok tu dia jenis boleh menyala berkelit-kelit lagu budak-budak dia beli handphone pasang apa malik -malik. macam tu nampak lima okay? rangit saja nah nampak kalau gelap ni nampak cebok tu nampak dia berkelit-kelit berkelit punya cantiknya cebok yang nak digunakan untuk minum ayam kolam Nabi ni begitu dia kata dan keadaan telaga ataupun kolam itu empat persegi sangatlah luasnya dari keadaan kolam tu empat persegi ada diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam luahnya itu adalah hadis yang telah lalu. Nabi dah ceritalah keluasan dia. Dan hadis yang akan datang lagi ada juga sebut tentang benda ni. Maka tiadalah siapa yang minum melainkan tidak datang dahaga selama lama Sedap dan enak rasa dan bagus rupanya. Bermula keterangan yang tersebut itu cukup ada adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Abi Zar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah Ma aniyat al-haut, kata, "Wahai nabi saya, tidak ada niat lebih banyak daripada jumlah bintang langit, dan kawakibnya dalam malam yang misteri, yang menyembuhkan dari riwayat Abu Sa'adah, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Abu Dhar radhiyallahu anhu berkata, "Nasrullah berkata, aku." Ya Rasulullah, ni Abu Zar Abu Zar ni seorang lagi, kalau tuan-tuan baca kisah dia Abu Zar ni lagi teruk daripada Umar bin Abdul Aziz, lagi teruk daripada Sri Naubakar al dia bila mati, kain pun tak ada ni Abu Zar al-Ghifari ni daripada asyik-asyik dulu, Qafi' al-Tariq dia ni penyamun penyamun di tengah jalan Qafi' al-Tariq, dia tunggu tengah-tengah laluan orang pada pasyah ni bila ada kabilah, Qafilah eh, yang membawa barang perdagangan lalu dia serang oh lagi dah syak daripada mak komando dia ni dulunya dia ni lebih teruk daripada tu lagi dia serangnya, dia ambushnya dan sebagainya kemudian dia ambil segala harta benda orang dan sebagainya sehingga lah satu hari jumpa Nabi SAW Abu Zar ni masa jadi penyamun dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi tengok muka Nabi aja runtuh segala kesombongan dalam diri dia. Tu yang kata Nabi Muhammad ni contohnya tak tak berasa ke lah kalau boleh Tuhan bagilah sebelum mati mimpi jumpa Nabi. Contohnya mimpi jumpa Nabi tentu mimpi benar. Mimpi benar. Allah tidak izinkan iblis syaitan jin apa juga makhluk yang ada dalam dunia ni mengumpat rupa Nabi Allah tak izinkan. Kita akan baca tajuk ini di Masjid Simpangpat, Pematangbuluh. Di sebuah orang ini. Tajuk tentang Al-Ruhya. Dia kata cerita pasal mimpi-mimpi. Ini bukan sempena mimpi Lailah. Kan? Dia nak cerita tentang mimpi-mimpi. Ini orang-orang cerita itu. Dia nak bagi tahu kata mimpi ini ada ta'adir dia. Ta'adir. Tentang-tentang dengar orang kata ta'adir mimpi. Bila dia mimpi macam-macam ni ada ta'adir dia. Tentang tengok, tengok dalam surah Yusuf. Surah Yusuf. Kan? Surah Yusuf apabila Raja, Raja Masyir pada masa tu mimpi. Mimpi tujuh hekong lembu kuris. Pertelan tujuh hekong lembu gemuk. Apakah punya karut mimpi ni? Kalau-kalau dia mimpi ulang suja'ul akra' telan lembu ke apa-apa. Atau korang-korang ulang sawah, telan kambing, ke apa. Boleh fikirkan juga. Dia mimpi tujuh hekong lembu kuris. Pertelan tujuh hekong lembu gemuk. Bangkit puluh dia ni. Panggil pembesar-pembesar dia Dia kata Maizat lah hampa semua Dia kata Kalau hampa beti-beti orang pandai Tolong Takdir mimpi aku ni Apa cerita ni Dia kata ni mimpi ni Maka sebahagian Daripada pembesar Dia kata apa Dia kata Tuan ku Dia kata ni tak ada apa-apa Ni tuan ku tidur tak basuh kaki <laughs> Dia tak kata Dia kata <laughs> Tapi dia kata Dia kata dekat Raja Masyar ni Dia kata Tuan -ku. Dia kata ini adalah Mimpi main-mainan saja. Dia kata Nah, kalau dalam bahasa kita, lagu tadilah ni cara apa, ni tak bersuka kaki, ni apa-apa tak tahu lagu tu, padahal kawan tak tahu bangkit satu orang pembesar lain pula dia kata, tuanku minta ampun lah, dia kata, aku nak beritahu ada satu orang yang boleh mentakbir mimpi ni orang tu tak lain, tak bukan dia kata, Yusuf yang ada dalam penjara tuanku lah ni Yusuf yang dituduh kata nak menggoda Zulaika ni, dia ni boleh mentakbir mimpi tuanku dia ni pun dengar-dengar, tak apa kita try panggil dia tengok, dengar dia nak kata apa bila panggil-panggil, Nabi Allah Yusuf alaihi menta salam mentadir mimpi itu sebagai apa dia kata negara akan dilanda kemarau tujuh tahun kata. so dalam menghadapi kemarau tujuh tahun ni, sebelum tu kita kena buat satu usaha ekonomi yang boleh cover tujuh tahun kemarau nanti Sebelum May yang kata kemarau tujuh tahun ni, dia kata kita kena buat dulu. Kita lipat gandakan usaha, pertingkatkan aspek pertanian dan sebagainya. Dia kata dan hasil tu simpan. Makan sikit, simpan sikit, buat benih sikit. Nabi Yusuf kata macam tu. Raja bila dengar Nabi Yusuf kata ni, terus cepat tiada. -ti eh dia kata hang ni bukan cakap comel. Pandai kau banyak. Okey tak apa dia kata. Bagi ampun uang dekat Nabi Yusuf. Akhirnya cerita Cerita Quran pun tak? Ini bukan cerita Abu Nawas. Ini cerita Quran Dan ini cerita yang menyentuh tentang takdir mimpi Dan kita tak kita tak rajin baca Kita tak rajin baca ni tuan, -tuan. Dalam ilmu Islam ni luas Mimpi ada cerita dia Pasal perubatan ada cerita dia Macam-macam bak ada dalam agama Ni duk baca pasal kolam pun tak habis-habis lagi kan? Nak baca pasal mimpi macam mana lagi Tapi luas yang kata ilmu agama ni cukup punya luas muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia ada takbir. Orang yang mimpi jumpa mak dia sedangkan mak dia mati 15 tahun, berpuluh tahun dah. Tiba-tiba dia ditakdirkan mimpi jumpa mak dia, mak dia mai ke dia pakaian serba putih. Ada takbir dia. Ha, buka dalam kitab ar-ruqya dan benar, -benar ni bukan cerita reka-reka, semua sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita. Nah, muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana boleh betul ada mimpi tadi? Ha, apa ha. tadi ni ha? Hmm. baik, diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW nama dia Abu Zar, cerita Abu Zar tadi ni, kan bila mati ni Abu Zar, ni kain kapan pun tak ada sampai, bila cucuk kain yang ada kat dia tu, bila cucuk kepala nampak kaki, bila cucuk kaki nampak kepala, kain kapan pun tak ada nak dikebumikan Abu Zar Al-Hifari daripada satu orang yang ganas tiba tiba bila jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam runtuh kejahatannya ada dalam diri dia masuk Islam di depan Nabi terus jadi orang yang cukup komited dengan Islam sampai mati dia dalam keadaannya macam tu dia meriwayatkan hadis ni nama dia Abu Zar Al Ghifari katanya berkata aku kepada Nabi ya Rasulullah apa dia berjana bagi kolam tuan hamba di negeri akhirat itu Abu Zar tanya Nabi dia kata ya Rasulullah esok dekat kolam tuan esok ni cebok macam mana nak pakai tu. Cebok dia macam mana. Maka jawab Nabi SAW, Demi yang diri kuji dalam tangan kudratnya. Oh, Nabi jawab macam tu. Dia kata, Demi Allah. Yang nyawa aku ni ada di dalam kekuasaan Allah. Nabi bersumpah dulu. Nabi kata, bermula bekas cebok minum ayak kolam aku di negeri akhirat itu, lebih banyak bilangannya daripada bilangan bintang di langit. Tadi kata macam bintang di langit. Ni dia kata lagi banyak daripada bintang di langit. Mana kata banyaklah, Mana kata banyak. Dan segala kaukitnya di dalam malam yang kelam. Dia kata semua berjana ni kalau duduk dalam waktu malam kelam yang tidak berawan padanya iaitu daripada berjana syurga belakang. Dia kata tu dia. Kalau duduk dalam malam yang kelam ni nampak macam kaukit, Nampak macam bintang. Nampak macam tu. Nampak macam tu. Ni cebok ni nampak tu merelak-gelak merelak macam tu begitu cantiknya yang dikatakan cebok nak minum ayat kolam Nabi SAW Nabi kata Man minha lam ma alai. maksudnya barang siapa minum daripada sekali minum Nabi kata saya tiada dahaga ia sehingga akhir barang yang ada ia atasnya yakni sepanjang-panjang hayatnya itu tiada ia rasa dahaga lagi sekali minum tak dahaga dah sampai bila-bila sampai bila-bila tu sampai bila sampai bila-bila tu sampai bila-bila Masa ni cerita, ni cerita lepas mati dah. Lepas mati hidup balik di padang mahsyar. Hidup balik tu hidup tak ada mati. Dah. Hidup tak ada mati dah. Jadi maknanya bila hidup balik tu dapat peluang minum air kolam Nabi, minum tu minum tu tak perlu minum dah sampai bila-bila. Ada kawan duk tanya sampai bila-bila tu sampai bila aje di padang berada lagi. Sampai bila-bila. Dah la dia. Tak tahu lah sampai bila sampai bila sampai 3000 ke sampai 4000 kita kata sampai tu ribu-ribu laman kita kata <laughs> lagu budak-budaklah tu jawab lagu tu begitu dan minum ayak kemudian daripada itu ialah semata-mata bersuka-suka dan bersedak sedak saja kalau minum lagi saja saja pasti sedak air ya. Kalau maka nak minum sekali lagi bukan kerana dahaga kata dia aruduhu mitlu tulih ma bayna anan ila aila asyaddu bayaban min al-laban wa ahla min al-asal Ha, bermula lebah kolam itu seperti panjang dia, sama. Kalau kok ni pergi kata berapa kilometer, kok ni pun sama. Dia kira lagi tau. Iaitu yang antara negeri aman, sampailah ke negeri air lah. Dia kata. Dimisalkan luahnya yang tiada terkira-kirakan itu. Nak berkata luah negeri ini kolam ini. Warna ayahnya lebih putih daripada susu, dan rasa dia lebih manis daripada madu. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis, Hasan lagi Sahih lagi garis dan pada bab ini ada riwayat daripada Huzaifah bin Yamah dan Abdullah bin Amru dan Abi Barzah Al-Aslami dan Ibni Umar dan Harisah bin Wahab dan Al-Mustauri bin Shaddad radhiyallahu anhum ajma'in wallahu a'lam. Selepas ni kita tengok bab ma ja'a fi fadilat at Allah. Kita nak tengok cerita tentang kelebihan orang yang bertawakal kepada Allah. Dia nak cerita kat kita tawakal tu apa dia. Macam mana yang kata tawakal tu. Apa kelebihan tu? nak bagi kepada orang yang tawakal kepada Allah SWT. Wallahu'ala. Soalan ni dia kata Dia kata ceritanya begini. Dia kata. Beberapa bulan lepas, saya pergi ziarah kematian kawan saya di Ipoh. Kerana lambat sampai, jenazah telah dibawa ke kubur. Saya terus ke perkuburan itu. Perjalanan ke kubur terpaksa melalui perkampungan orang India. Tetapi yang menyedihkan saya, tanah perkuburan Islam, yang ini tempat jenazah kawan saya dikebumikan itu, betul-betul bersebelahan dengan kubur Hindu. Berdepan dengan tempat bakar mayang Hindu, dan juga berdepan dengan tokong Hindu Dan lagi tanah perkuburan Hindu itu juga lebih tinggi daripada tanah perkuburan Islam Soalannya apa keadaan yang tidak selesa pada pandangan kita di dunia ini Berkenaan kedudukan tanah perkuburan tersebut yang ni kubung Islam dan kubung Bukai Islam bersebelahan pagang saja itu Turut dirasai sengsara Ataupun tidak selesa Roh-roh orang Islam yang dikebumikan di situ Bagaimana dengan pandangan Ustaz dan kehendak agama kita Baik, dia ada banyak soalan sebenarnya dalam soalan kawas kita ni Baik, soalan yang berkaitan dengan tanah perkuburan bersebelahan ini Dia yang penting ada sempadan Sebab fatwa di sisi jumhur ulama' jelas fatwa di sisi jumhur ulama dia kira haram mayat orang Islam dikebumikan di perkuburan bukan Islam demikian juga haram mayat orang bukan Islam dikebumikan di perkuburan Islam doa-doa macam Islam pi kampung tempat depa aku tak boleh depa mai tempat kita pun tak boleh haram Baik itu dasar hukumnya persoalan yang ditimbulkan dia tak dicanggah sebaliknya dia hanya duduk bersebelahan Maka persebelahan tidak menimbulkan implikasi hukum. Dia ada hukum apa biasa lah. Hubung Islam, hubung bukan Islam. Sebelah-sebelah itu adalah perkara biasa. Cuma tidak manis dilihat. Tidak manis dilihat. Jadi yang ni tuan-tuan rujuk kepada pihak berkuasa agama tuan-tuan sendirilah. Panjangkan benda ni kata. Minta pandangan daripada mufti dan sebagainya. Minta supaya dia buat sesuatu apa-apa sahaja lah. Karena ini ada kaitan dengan soal pentadbiran negeri. Dari segi hukum tidak salah. Itu satu. Kemudian yang kedua, soalan yang sahabat kita nak tanya ni dia kata ada ada sangkut dah Tapi pagang aja, balik sana pagang kubur orang bukan Islam, balik sini pagah kubur orang Islam. Dia ni lagu satu macam yang duk kena patuk ulanglah, duk kena bakam, duk kena apa macam macam dalam kubur dia, kawan sebelah ni tumpang panaslah. Ah itu itu maksud soalannya. Ha, kita nak bagitahu kan Kita nak bagitahu Cerita kubung nak jadi sempit Nak jadi luet Nak jadi panas Nak jadi sejuk Nak jadi terang Nak jadi gelap Ini bergantung kepada amalan kita Kalau amalan kita baik Di mana juga bumi Kita dikebumikan Allah akan bagi janji Yang disebut oleh Nabi dalam hadis-hadisnya Allah bagi Tak dengan kerana Nabi duduk sebelah hamba Allah ni Kita ada tumpang panas Tudah itu cerita atas dunia Atas dunia kita pergi duduk tepi lapung Panas lah Kan? Kita pergi duduk dalam bilik ekon, sejuk. Itu cerita atas dunia. Cerita akhirat dia lain. Sebab, contohnya kita dah dengar dah kan. Dia ada alam dunia, dia ada alam kubur, ataupun dipanggil alam barzah, dia ada alam akhirat. Alam barzah atau alam kubur ni dia adalah awal-awal alam akhirat. Innal khabra awalu manazilil akhirah. Nabi katalah hadis begitu. Innal qabra sesungguhnya kubur nabi kita awalul manazil dia adalah rumah yang mulia sekali bagi akhirat maknanya apa makna hadis itu Allah nak tunjuk beza alam dunia dengan alam kubur dua alam yang langsung berbeza langsung berbeza sebarang teknologi yang ada atas dunia tidak akan mampu menghubungi dua alam ini tidak akan mampu Tuan-tuan sah bekalkan handphone dekat mayat masuk dalam hubung dengan tujuan supaya tuan-tuan nak dengar soalan muka dan nakir. Tuan-tuan tak akan dapat dengar. Sebab soalan itu berlaku di alam lain. Walaupun masuk sekitar lima atau enam kaki saja bawah daripada perut bumi kita, tetapi dia sudah jadi alam lain. Alam yang tidak boleh dihubungkan oleh sebarang teknologi telekomunikasi. Tak boleh. Ha, ini kita nak kena faham. Oh, dia lain Dia lain langsung. Dan jadi kita jangan nak andaikan keadaan di alam itu seperti keadaan di alam dunia dia tak sama so, sebab kita dah baca banyak kali dah di surah ni hadis nabi serba ada hadis kursi sebenarnya nabi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dia kata tentang kubur ni adalah rumah pelik baitul ghurbah rumah pelik baitul wahda rumah keseorangan baitul zulmah rumah kegelapan Hari ini semua Kubung ni dia panggil rumah. Rumah apa? Rumah pelik. Baitul gurbah. Rumah gari. Rumah pelik. Rumah kita bila masuk rasa hangat ada switch. Boleh buka. Kipas muzik. Rumah kita kalau masuk gelap ada switch. Bila kita petik lampu menyala. Rumah kita. Tapi yang kata rumah ni rumah kubung ni dia gari. Dia pelik. Dia tak macam rumah kita biasa Gelap tak ada switch nak buka lampu. Hanya boleh datang terang kalau sekalian masa hidup kita ada amal-amal baik. Maka amalan itu menerangi kubuk kita. Inilah benda yang sukar difahami oleh orang-orang sekular. Dia tak faham benar ni dia tak faham. Kita duduk terang dia tak faham kan dia nak marah kita. Dia tak faham. Dia tak nampak tu. Dia tak nampak kata kubuk ni adalah satu benda yang amat menggerunkan. Nabi SAW sendiri kata kan kubur afzu منه nabi kata sungguhnya kubur ni lebih menggerunkan daripada yang aku cerita ruh nabi kata nabi sendiri kata gerun ni kubur ni satu cerita yang cukup gerun aku cerita ni kalau hamba rasa gerun tu tak cukup lagi kerana kubur lebih gerun daripada yang hamba berasa gerun tadi lah selimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lihat, dalam cerita kegerunan kubur tu ada orang yang Allah Subhanahu bagi cahaya, bagi keluasan dan sudah bagi dekat dia khabar gembira kerana dia bakal menjadi ahli syurga. Maka kubur dia menjadi kubur yang aman selesa. Karena orang tu sebutkan jangan jadikan kubur ni hufratun min hufarin nira. Janganlah jadikan kubur ni satu lubang daripada lubang-lubang api neraka Tuhan. Tapi jadi dalam Kubong ni Ar-Raubatun min Raya Bilgina. Jadi dalam Kubong ni satu tangan daripada tangan-tangan syurga Allah. Tentang, ini benda ni ada kaitan dengan apa yang kita lakukan? Kalau kita buat di atas dunia ini benda baik, Allah Subhanahu Wa Taala Dia maha mengetahui dengan apa yang kita buat. Allah ganjarkan dengan kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّ يَرَهُ Buat baik sikit pun Tuhan bagi. Buat jahat sikit pun dia balas. Yang ini mula ambil ingat. Mula ambil ingat. Allah subhanahu wa ta'ala menilai setiap kerja kita. Allah subhanahu wa ta'ala suhu malaikat, raqib dan atif. Kiraman khatibin. Merekodkan semua kegerakan kita. Dan mudah-mudahan Allah naungi kita. Allah bagi petunjuk taufik dan hidayah kepada kita. Dan Allah selamatkan kita daripada kesilapan di atas dunia. Nah, Yang baik itu daripada Allah. dan tidak baik silap saya. Kita tanggungkan dengan tasbih kefar dan suratul asr. Alhamdulillah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Hamdayu wa bih ni'am huwa yukafi'um adilah Iyarabbana leka alhamdu kema yanbarili jalali wajihika l-kareem wa azim sultanik Radina bilahi rabbah Wa bil-islami deyina Wa bimuhammadin nabiya wa rasulah Allahumma aftah alayna futuhal وارزخنا فحمى النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزخنا اتباعا